Продають разом із дефіцитними виданнями, як навантаження. Сервина для картонної фабрики. Ось що таке його романи. Література-макулатура. Чорний гумор. Заборонити. Все чудесно. Чудесно. Він ще молодий. Ще все встигне. І вже стільки встигне. Агресивний асоціативний ряд заборонити. Сьогодні у нього свято, парад, тріумф, урочистий в'їзд переможців до священного Рима. Під грім оркестрів і бурхливі оплески натовпу. А чи були в Древньому Римі оркестри? У Древньому Римі були оркестри. Я думала, письменники все знають. Письменники знають те, про що пишуть. Про Древній Рим я не писав. «А про що ви писали?» «Як, ви не читали моєї трилогії?» «Яка скоро буде тетралогією?» «Тобто книгою з чотирьох, а може і п'яти книг?» «Ви не читали моєї книги буття? «Як ви можете існувати на світі і вважатися освіченою людиною?» «О, я почав з біографії. З біографії звичайних людей. Мого діда, мого прадіда, моїх батьків, Моїх сусід, моїх односельчан. Я записав тисячі біографій людей різних поколінь, людей 19-го і 20-го віків. Колосальна робота. Навіть якби я не писав на основі цього жодного рядка, зібраному нема ціни. Історія за століт і який слід через людські долі. А я написав. Я почав із 70-х років минулого століття, а тепер пишу про 70-ті нашого. Трилогія моя виросла природно, як виростає дерево, з минулого в майбутнє. Кожна гілочка на цьому дереві – окрема доля. Частини трилогії так і звуться. Книга Нестора, книга Івана, книга Марини. Ви подумайте, запозичив у Біблії, і що ж, запозичив. Але я дивлюся на Біблію, як на книгу історичну. Принаймні, на старий завіт. Не згодні зі мною. Сперечайтеся. А я написав книгу «Буття мого народу». І хай навіть майбутнім поколінням художні достоїнства моєї праці не здадуться високими, вони схиляться перед грандіозністю зробленого мною і для літератури, і для історії. Ярослав Петруня, скажуть, не розміняв свого життя на дрібниці, не погнався за тимчасовостями. Він сотворив пам'ятник поколінням, які здійснили революцію і своїми кістьми вкладали дорогу в майбутнє. «Ой, дядьку, зупиніть, я тут очки живу!» Потямився на гальма. Дівча подякувало, брязнуло дверцятами і побігло стежкою до білого під червоним дахом будиночка. Ніби вербовий листок зірвало з дерева і покотило городами. Усе чудесно. Колись він напише таку трилогію. Трилогію документ. Книгу буття народу. Книгу глибоку і сувору. Книгу віку. В ній він уже буде сам собою. Ярославом Петроною Не боятиметься експериментувати. Інші письменники дозволяють собі пошуки, а він що, сірий? Видавці звикли, що у його книгах все гладенько, і звично, і грамотно, жодних конфліктних ситуацій у видавництві. І потім, коли твір надруковано, по дотичній до життя, і всі ознаки часу, розмови про НТР, Розмови про генетику, розмови про екологію, розмови про... Тепер буде все інакше. Ксенія придбає канадського кожуха і жодних непередбачених витрат. Жити економно, скромно, духовно, для літератури, для народу, а не для себе. Не написані книги, як ненароджені діти, тривожать совість. Після перших родів Ксеня тричі робила аборти, то навчалася, то хотіла співати, а не дитину нянчити.